Дорогі друзі, вітаю вас на Голосі, з вами Ярослав Макіїв. Сьогодні знову слухаємо Сомерсета Моема. Я сподіваюся, цей твір вам сподобається, і ви обов'язково напишете про це в коментарях. Дуже вдячний кожному з вас за постійну підтримку. Дякую, приємного прослуховування. Вільям Сомерсет Моем Повітряний змій я знаю, ця історія звучить дивно. Сам я її до кінця не розумію і записав лише тому, що плекав потаємну надію розібратися краще. А головне, сподівався, що хтось із читачів, більш досвідчений у хитросплетіннях людської натури, зможе запропонувати мені пояснення і пролити світло на події. Звісно, перше, що спало мені на думку, тут є щось від Фрейда. Але я чимало прочитав у Фрейда та його послідовників, і, збираючись писати цю розповідь, знову переглянув той самий том його основних праць у серії Модерниська бібліотека». Читалося важко через надмірну багатослівність і нуднуватий стиль. А ще його їдка манера приписувати собі повну оригінальність і зневажати колег видається мені свідченням марнославства і заздрощів що навряд чи личить науковцеві. Та все ж, думаю, він був доброю людиною. Як відомо, різниця між тим, ким є людина, і тим, яким її бачиш у її текстах, може бути разючою. Різкий і грубий письменник у житті буває тихим і лагідним. Та дарма я розмірковую. Все одно це не прояснило суті справи. Тож, не знайшовши у Фрейда відповіді, я просто викладу факти і поставлю крапку. Одразу зауважу, ця історія не моя, і з її героями я особисто незнайомий. Мені її одного вечора розповів мій приятель Нед Престон, тому що сам не знав, як поводитися у тій ситуації, і, як потім з'ясувалося, помилково вважав, ніби я зможу дати слушну пораду. У попередній оповідці я вже згадував усе необхідне про Нед Престона мого друга, ревізора тюрми Вормут-Скрабс. До своїх обов'язків він ставився серйозно і вважав страждання в'язнів своєю особистою справою. Того вечора ми вечеряли в кафе «Рояль» у довгій низькій залі з химерним, але чарівним інтер'єром, Єдиний, що лишилося від старого закладу, який так любили художники. Ми пили каву з чимось міцнішим – Нет ігнорував поради лікаря і курили довгі добірні гавайські сигари. От є у мене зараз один дивак у скрабці, промовив нед після паузи, і гадки не маю що з ним робити. А за що він сидить? Пішов від дружини. Суд зобов'язав його щотижня платити їй аліменти, а він категорично відмовився Я з ним стільки сперечався, кажу, ти собі шкодиш, аби лиш їй на зло. А він каже, що краще все життя в тюрмі просидить, ніж дасть їй бодай пенні. Я йому, а як же, вона ж голодує. А він, ну то й що? Отак от. Поводиться бездоганно, жодних проблем, працює добре і, здається, навіть задоволений життям. Те, що його дружина зледарює, його тільки тішить. Але ж у чому тоді конфлікт? Вона зламала його повітряного змія. Кого? перепитав я, не вірючи почути. Саме так. Змія. І він каже, що цього ніколи їй не пробачить. Та він же ненормальний. А от і ні. Цілком розсудливий, доволі тямучий і цілком пристойний молодий чоловік. Звали його Герберт Санбері. Його мати, дама витончена і сувора в манерах, не дозволяла, щоб його кликали Гербом чи Берті. Лише повним ім'ям. Герберт. Свого чоловіка вона також не звала Семом, лише Самюелем. Її саму звали Беатріс. І коли містер Санбері тоді ще наречений спробував звертатися до неї Бі, вона одразу обірувала його. «Мене, каже, охрестили Беатріс, і я завжди була і буду Беатріс. Для тебе і для всіх найближчих». Вона була маленькою на зріст, зате енергійна, витривала і волюва. Шкіра мала жовтуватий відтінок, риса обличчя правильні, а очі крихітні, мов намистинки. Волосся підозріло чорне, як на її вік, завжди було укладене в зачіску на манір дочок королеви Вікторії. Вона не змінювала її з тих самих пір, як навчилася сама вкладати волосся. Якщо вона й робила щось, аби зберегти первісний колір, це була єдина її легковажність. Бо губної помади чи рум'ян вона не визнавала і навіть ніколи в житті не припудрювала носа. Носила лише чорні сукні, завжди з доброї тканини, пошиті маленькою кравчинєю сусідньої вулиці. Без жодного зважання на моду. Лише за принципами пристойності і практичності. Її єдиною прикрасою був тонкий золотий ланцюжок із маленьким хрестиком. Семюль Санбері також був невисокий і такий само як і його дружина. Волосся мав світло-руде, але вже помітно порічало, тож він відрощував його і зачесовував убік, прикриваючи велику лисину. Його бліде, виснажене обличчя підкреслювали світло-блакитні очі. Працював він у юридичній фірмі, починав хлопчиком на побігеньках, а згодом став шанованим клерком. Начальник кликав його містер Санбері. Іноді доручав зустрічі з важливими клієнтами. Ось уже 24 роки, щодня, крім неділь і двох тижнів відпуски на морі, він сідав на один і той самий потяг до сіті і тим самим повертався ввечері додому. Одягався акуратно, сірі штани, чорний піджак, котелок. А вдома перевзувався у капці і вдягав чорний, до зношений піджак, у якому вже було соромно йти на роботу. По неділях, коли подружжя відвідувала церкву, він знову вдягав робочий костюм і котелок на знак пошани до святого дня і водночас протесту проти безбожників, що швенділи вулицями або каталися на велосипедах, чекаючи, поки відкриється пап. Санбері були переконаними тверезниками, але в неділю, щоб компенсувати мізерний ланч із ячмінної каші з маслом і склянки молока – Беатрі готувала добрий обід із розбіфом і йоркшерським пудингом і дозволяла чоловікові келих пива для здоров'я. Та спиртне вдома вона не тримала за жодних обставин. Тому після служби Семельнишком вирушав із гличком до паба за рогом і купував чвертку. Пити сам він не любив, тож і вона випивала з ним. За компанією. Герберт був їхнім єдиним сином – дарований їм небом, без жодних зусиль з їхнього боку. Так просто вийшло. Вони його обожнювали. Він був чудовим немовлям, а потім гарненьким хлопчиком. Місіс Санбері виховувала його ретельно. Вона вчила сідати рівно, не класти лікті на стіл, правильно користуватись ножем і виделкою, відставляти мізинець, коли підносиш чашку чаю. «Так годиться», казала вона. Це показник твого виховання. З часом Герберт пішов до школи. Мати сильно хвилювалася, адже вона ніколи не дозволяла йому гратися з вуличними дітьми. «Погане товариство псує добрі манери», – повторювала вона. «Я завжди обходилася без подружок, і мені цього вистачало». Вони з чоловіком усе життя прожили в одному і тому самому будинку, але сусідів тримали на відстані. «У Лондоні живе чорт зна що. Спочатку скажеш здрастуйте, а там і не помітиш, як опинишся в обіймах якогось непотребу, від якого потім не відкараскаєшся». Їй не подобалося, що Герберт буде змушений спілкуватися з грубуватими хлопчаками в окружній школі. І вона казала синові, «Бери приклад з мене, Герберте. Спілкуйся з ними лише за потреби, без зайвої панібратської близькості». Та в школі в нього все складалося добре. Він був старанним і розумним хлопцем. Відповідав на відміну, мав здібності до арифметики. «У такому разі, – сказав якось містер Санбері, – хай йде в бухгалтери. Добрий бухгалтер завжди буде при ділі». Так і вирішили, ким стане Герберт. Хлопець швидко ріс. «Дивись, Герберте, ти вже майже як тато, – мовила якось мати. Закінчивши школу, він переріс батька на два дюйми і, досягнувши п'яти футів десяти дюймів, більше не виростав. «Ідеальний зріст», – сказала місіс Санбері. «Не надто високий і не низенький». Герберт був гарним юнаком, з правильними рисами, як у матері, її темним волоссям і батьковими блакитними очима. Хоч і блідий, та з чистою і голоденькою шкірою. Семелю влаштував його до бухгалтерської контори, яка двічі на рік присилала співробітників до їхньої фірми. До 20-річчя Герберт уже щотижня приносив додому кругленьку суму. Мати видавала йому три півкрони на сніданки і 10 шилінгів на кишенкові витрати. А решту відкладали в ощадному банку на його ім'я на Чорний день. У очері, коли Гербертові виповнився 21, Подружжя Санбері лягало спати. Точніше, місі Санбері відходила до сну, тоді як чоловік просто казав «Я на бокову». І тоді вона мовила. Люди не розуміють, яке це щастя. Слава Богу, я розумію. Кращого за нашого Герберта годій шукати. Ніколи не хворіє. Не дає клопоту. Це ще раз доводить, якщо дитину правильно виховувати, вона буде гідна. Подумати тільки вже двадцять один, навіть не віриться. Так, відповів містер Санбері, не встигнеш озирнутись, як він одружиться й переїде. І з чого б це? різко перепитала місіс Санбері. У нього тут добрий дім. Не смій, Семіоле, вкладати йому ці дурощі в голову, бо я з тобою поговорю як слід. Це моє останнє слово. Одружиться, він ще має розум. Містер Санбері промовчав. Він давно зрозумів, і з Беатріс краще не сперечатися. Терпіти не можу, коли чоловіки одружуються, ще не розібравшись, чого хочуть від життя, додала вона. А це, скажу тобі, років до тридцяти, а то й тридцяти п'яти. Йому дуже сподобались подарунки, сказав містер Санбері, змінюючи тему. А що чого б це вони не сподобалися, невгомовилася дружина. Подарунки справді були хороші. Батько подарував срібний годинник із люмінесцентними стрілками, а мати – паперового змія. Втім, не вперше. Першого подарували ще тоді, коли йому було лише сім. Поблизу їхнього будинку був великий пустир, і в сонячній неділі вони виходили туди всією родиною. Беатріса наполягала, що Семіалу потрібно подихати свіжим повітрям після задушливої контори. На пустирі завжди було людно, але місіс Санбері, який цілком вистачало себе, трималася осторонь. «Мамо, глянь на онтих тих зміїв!» – якось вигукнув Герберт. Дув свіжий вітер, і в небі літали різні, великі і малі змії. «Не онтих, тих, а отих, тих, Герберте!» – поправила мати. «Хочеш побачити, звідки вони летять?» – спитав батько. «А вже ж, татку!» У центрі пустиря був пагорб. Підійшовши ближче, вони побачили дітей і кількох чоловіків, що бігли з гірки, щоб розігнати зміїв і зловити вітер. Іноді змії падали, але коли вітер їх підхоплював, вони здіймалися в небо. Тоді мотузку відпускали, і змії летіли ще вище. Герберт завмер від захвату. «Мамо, а можна і мені змія?» – спитав він. Він уже знав. Якщо чогось хочеш, краще питати маму. Містер і місіс Санбері перезирнулися з посмішкою. Подумати тільки, хоче змія, маленький джентльмен, ось будеш чемний і щоранку чиститимеш зуби без нагадувань. Може, Санта Клаус і принесе тобі змія на різдво. Різдво було вже близько, і Санта Клаус справді приніс Герберту першого змія. Спершу йому нещастило з керуванням, і містеру Санбері доводилося самому бігати з гірки. То був маленький змій, але Герберт, відчуваючи натяг мотузки, приходив у захват. Відтоді, кожної суботи, він квапив батьків на поле. Він швидко навчився керувати змієм, і Санбері з гордістю спостерігали з пагорба, як син ловить вітер і відпускає мотузку. Змії стали його пристрастю. З руками мати купувала все більших зміїв. Він вправно грався з вітром, змій виконував трюки. На пустирі були і інші любителі, не тільки діти. Спільне захоплення швидко зблизило родину Санбері з іншими. Вони порівнювали змію, вихвалялися. Герберт тепер уже юнак змагався, підводив свого змія від ворожого, спускав мотузку, зачіпав і суперник падав. Ще раніше містер Санбері захопився і просив сина дати потримати змія. Кумедно було бачити, як він у смугастих штанях і кепці збігає з пагорба. Місіс Санбері бігла за ним, а потім брала мотузку і зачаровано дивилася в небо. Субота стала святом. Коли містер Санбері із Гербертом виходили на потяг, перш за все дивилися, чи вітряно. Найбільше вони любили рвучки, несподіваний вітер. Увечері обговорювали зміїв. зневажали малих, заздрили великим. Критикували майстерність інших, як спортсмени-суперників. Мріяли про найбільшого змія, що злетить вище всіх. Мотузку давно замінили струною. На повноліття Герберт отримав змія сім футів – Зробленого з барабана, обтягнутого фортепіаною струною. Але цього було мало. Якось він почув про змія з коробки і загорівся. Сам зробив ескіз, замовив модель, але вона виявилася невдалою. Та Герберт був упертий. Треба довести до ладу. Потім сталося несподіване. Після вечері Герберт почав зникати. Місіс Санбері це не подобалося, але чоловік заспокоїв її. «Хлопцеві – 22. Може йому нудно сидіти вдома? Хай сходить у кіно!» А Герберт закохався. Одного суботнього вечора після чудового дня на полі за вечерю він раптом сказав. «Мама, я запросив на завтра одну молоду леді на чай. Ти ж не проти?» «Ти що зробив?» перепитала міс Санбрі, забувши про порядок слів. «Ти все чула, мамо?» «А хто вона така? І як ви познайомилися?» «Її звати Бетті Бівен. Ми познайомилися у кіно, випадково. Сиділи поруч, у неї впала сумочка. Я подав, вона подякувала. І зав'язалася розмова». «Та це ж старий трюк. Сумочка, кажеш?» «Ні, мамо». Вона гарна дівчина, має освіту. І як давно це триває? Уже три місяці. Три місяці? І лише тепер ти її приводиш? Ми часто бачилися. Після першої зустрічі я запросив її знову в кіно. Вона вагалася, але прийшла. Потім ще. Ходимо разів два на тиждень. Так ось, де ти весь час зникав. А вже ж? «Але якщо не хочеш її бачити, я можу сказати, що в тебе болить голова, і ми підемо в інше місце». «Мамо, ти ж приймеш її», – втрутився містер Санбері. «Це ж через те, що ти не любиш чужих людей. Ніколи не любила». «Мене цілком влаштовую я сама», – буркнула місіс Санбері. «А ким вона працює?» «Машиністкою в сіті. Живе з батьком, Мачухою і трьома дітьми. З мачухою стосунки натягнуті». Каже, та її пиляє. Місіс Санбері ретельно сервірувала стіл. Вона розчистила маленький столик у вітальні, накрила його скатартиною, дістала сервіс і срібний чайник, якими зазвичай не користувалися. Спекла пиріг і ячмінні коржики, приготувала канапки з маслом. Хай знає, що ми не хто, мовила вона чоловікові. Герберт пішов по Бетті. А мати тим часом чекала біля дверей, щоб не пустити гостю у їдальню. Він увів дівчину до вітальні і здивовано глянув на сервірований стіл. «Познайомся, мамо, це Бетті». «Міс Біван, гадаю», – прохолодно відповіла місіс Санбері. «Так, але можете кликати мене просто Бетті». «Боюсь, ми ще не настільки знайомі», – сказала мати з посмішкою. «Сідайте, міс Біван». Дивно, але Бетті розючо нагадувала молоду місіс Санбері. Ті самі різкі риси обличчя, крихітні оченята, але з яскравими губами, нарум'яниними щоками, з коротким чорним кучерявим волоссям. Місіс Санбері з одного погляду оцінила її вбрання. Сукня з штучного шовку, екстравагантні туфлі на підборах, капелюшок. Відчувши миттєву неприязнь, вона вирішила тримати обличчя леді. Якщо вже вона не знає, як поводиться леді, тоді не знає ніхто. Спочатку все йшло добре. Вона розлила чай, попросила Герберта передати чашку гості. «Семюлю, любий, спитаю місбіван, чого вона хоче, канапку чи коржик?» «І те, і те», – відповів він, подаючи тарілки. «Люблю, коли люди добре їдять». Бетті нерішуче поклала собі обидва, поки місіс Санбер люб'язно говорила про погоду. Вона помітила, як дівчина ніяк не розслабиться. Тоді вона розрізала поріг і наполягла, щоб та взяла великий шматок. Та відкусивши, Бетті невдало переклала його на блюдце, і поріг упав на підлогу. «Вибачте», – сказала дівчина, піднімаючи. «Нічого, я відріжу інший». Спокійно мовила господиня. «Не треба. Мені байдуже. Підлога ж чиста, сподіваюся». Промовила жінка з криженою усмішкою. «Але я не дозволю вам їсти пиріг, що побував на підлозі. Герберте, дай його мені, а я дам інший». «Я більше не хочу, місіс Санбері, справді». «Шкода, що вам не сподобався мій пиріг. Я ж пекла його для вас». «Ні-ні, пиріг чудовий». Просто я не голодна. Вона відмовилася від чаю, і місіс Санбері помітила з полегшенням, як вона відставила чашку. Вона подумала, певно їдять на кухні. Герберт запалив. Дай мені цигарку, Гербе, сказала Бетті. Аж руки трусяться, так палити хочеться. Місіс Санбері не схвалювала жінок, які палять, але тільки підняла брову. «Ми воліємо називати його Гербертом, міс Бівен», – стиха додала вона. Бетті не була наївною. Вона розуміла, що господиня навмисне створює їй незручності. Тож відповіла. «Та знаю я. Коли він сказав, що його звуть Герберт, я ледве не розраготалась. Ну, хіба це ім'я? Просто смішно». «Мені шкода, що вам не довподобаєм ім'я, яке дали моєму синові при хрещенні». Мене воно влаштовує Але, мабуть, все залежить від класу людей Хто як сприймає В офісі мене кличуть Берті, мама Обережно втрутився Герберт Ну, тоді все зрозуміло Дуже прості люди Місіс Санбері замовкла в гордовитій мовчанці Розмову вели містер Санбері з сином Бетті образилась І місіс Санбері не сподобалася вона бачила, що дівчині хочеться втекти, але та не наважується і не допомогла їй. Зрештою Герберт встав. «Ну що, Бетті, ходімо, я тебе проведу». «Уже йдете?» – зірвалась місіс Санбері. «Як шкода. Було так приємно». Коли молоді пішли, містер Санбері невпевнено мовив. «Гарна дівчина. Гарна, як підошва мого черевика». «Стільки фарби і пудри, повір мені, умий її, змий завивку і побачиш справжнє личко, проста як болото!» За годину повернувся Герберт. Він був у люті. «Мамо, навіщо ти з нею так? Мені було соромно за тебе!» «Не смій так говорити з матір'ю, – спалахнула вона, – і не смій водити в мій дім таких простушок, простих як болото!» Коли міс Санбері сердилася, її граматика давала збій. Вона плуталася у формах дієслів. Герберт не звернув уваги. Вона сказала, що ще ніколи так не була принижена. Мені ледве вистачило, щоб заспокоїти її. Ну, більше вона тут не з'явиться, різко мовила мати. "Це ти так думаєш, а я вже з нею заручений. Отож можеш покласти це собі в люльку і викорити". Місіс Санбері задихнулася. «Не може бути!» «Може! Я довго думав, а сьогодні, коли вона так засмутилася, мені стало її шкода. Запропонував, і вона погодилась. Хоча, повір, нелегко!» «Дурень! Дурень!» – закричала вона. О, то була сцена. Мати і син кричали один на одного. І коли бідний Семюль спробував втрутитись, Обидва грубо гаркнули, щоб замовк. Нарешті Герберт вискочив з дому, а мати розридалася. Наступного дня про цей випадок не згадували. Місіс Санбері говорила сину натягнуто вічливо, він же